Basme în limba Zgârcitul din tufiș Odată ca niciodată, trăia un fermier sărac El era la mila șefului său viclean, țărănoiul Țărănoiul îl punea să muncească zi și noapte pe câmp și nu îi dădea niciun ban <gântu -i> Vrei banii ca să lucrezi la fermă? E cel mai caragios lucru pe care l-am auzit Nimeni nu plătește fermierii ca să facă o treabă elementară ca asta <gători> Îți plătesc postul și mâncarea, nu e de ajuns? Știi cât mă costă mâncarea ta? Adică fii serios, tu chiar vrei să ai trei mese pe zi? Sigur că da, muncesc din greu pe câmp o, Păi, e doar muncă de fermier, cât de greu poate fi? Bine! Așa, eu am alte lucruri de făcut. Vorbim peste o lună și îmi spui aceeași glumă. O să mă gândesc la ea atunci. Fermierul mereu pleca dezamăgit de la casa țărănoiului. S-a gândit să renunțe la slujbă de multe ori, dar îi era teamă că nu o să găsească o altă slujbă. Lunile treceau și niciun ban n-a fost plătit sărmanului fermier. Și, într-o zi... M-am săturat! Nu sunt fericit aici. Nu mai pot lucra aici. Domnule, lucrez aici de trei ani deja. Merit să fiu plătit. Nu plec până nu-mi plătești fiecare bănuț pentru munca mea. Mm, ai dreptate. Poftim! Unu, doi, trei... Ce-i asta? Doar trei bănuți? Doar... Ce vrei să spui cu doar? Ăștia sunt trei băruți! Când a fost ultima dată când ai ieșit în lume? Ce știi tu? Asta e o avere! Chiar așa? Bine atunci! Păi, dacă am câștigat o avere atunci, nu mai trebuie să lucrez pentru dumneata! Cum? Nu mai lucrez pentru cineva care nu mă apreciază! Știu că într-o zi onestitatea și munca mea vor fi răsplătite! La revedere! Fermierul pleca. Știa că cei trei bănuți nu erau de ajuns, dar se bucura că are ceva pentru a supraviețui. Cum mergea pe drum, fermierul a auzit un zgomot ciudat. Venea din spatele unui copac. S-a apropiat și a spus: Ești bine? Uh, uh, uh, uh. Tu de ce ai venit? Uh, N-am nimic ce ai putea fura Să fur? De ce să fur de la tine? Și de ce plângi? Ești rănit? Un om nemilos mi-a furat oala cu aur Am găsit-o la capătul curcubeului și... La capătul curcubeului? Credeam că asta e doar o poveste Nu, nu e! Aveam aurul, dar acum s-a dus... <laughs> O, oh, te rog, nu plânge! Păi, nu se compară cu oala ta cu aur, dar pot să-ți dau ăștia! Poate că nu e mult, dar e tot ce am! Uh, și atunci, tu ce o să faci? Nu-ți face griji pentru mine! O să mă descurc! Se pare că tu ai nevoie mai mare de banii ăștia decât mine! Știam că tu ești acela! Știam că nu o să mă dezamăgești! A? Ah? Cine ești tu? Sunt un pitic înger! Suntem trimiși pe pământ în fiecare an să găsim un om care e vrednic de magia noastră! Sunt impresionat de generozitatea ta, prietene! Spune-mi, tu ce îți dorești? Pot să-ți îndeplinesc trei dorințe, câte una pentru fiecare bănuți. Oh, ce ciudat! Tu îmi spui adevărul? Spune-mi dorințele și vei afla! Um. Fermierul s-a gândit un pic În cele din urmă a hotărât ce vrea Știu! Prima ar fi să am un arc cu care să dobor tot ce țintesc A doua, o vioară care să-i facă pe toți să danseze când mă aud cântând A treia dorință este ca toți să îmi îndeplinească ceea ce le cer Dorințele tale sunt îndeplinite Folosește-le cu înțelepciune! Fermierul era mai fericit ca niciodată. Mergea bucuros, gândindu-se la câte putea face. Tocmai atunci a dat peste un bărbat care a arunca pietre într-un copac. Bună ziua! De ce arunci cu pietre în bietul copac? Nu arunc cu pietre în copac, nebunule! Încerc să dau jos floarea aia! E cea mai frumoasă floare! Înflorește o singură dată în patru ani! Și aia de acolo, pe cea mai înaltă creangă a copacului, este singura floare din lume! E foarte prețioasă, înțelegi? Mulți au încercat să dea floare jos, dar nimeni n-a reușit! Oh, pot să încerc eu! <coughs> Văd că ai un arc cu săgeți! Crezi că ești singurul arcaș care și-a încercat norocul? Nimeni nu poate ținti așa sus! Fermierul a scos o săgeată și a țintit la rădăcina florii, care stătea pe cea mai înaltă creangă. Și fără să mai stea pe gânduri, a tras înspre creangă. Săgeata se duse sus, tot mai sus, de parcă zbura de una singură și cu o mișcare iute, Floarea a căzut în mâinile fermierului. E imposibil! Cum ai făcut asta? Păi, sincer, un pitic! Oh, nu-mi pasă! Dă-mi mie floarea! Dar eu am dat-o jos! De ce să-ți-o dau ție? Nu e corect! Eu am văzut -o primul și ți-am spus de ea! Mm, ai dreptate! Bine, îți voi da floarea! Dar va trebui să-mi dai o răsplată! Până la urmă, eu am făcut toată treaba! Fermierul era un om cinstit! Dar bărbatul din fața lui era un adevărat zgârcit Toți cei din oraș știau că zgârcitul era un tânăr viclean Îi făcea pe ceilalți să lucreze și nu îi plătea niciodată Nimeni nu avea încredere în el Dar inocentul fermier nu cunoștea natura și rata zgârcitului Ai dreptate, prietene! Îți voi da 500 de monede de aur pentru floarea asta frumoasă Ești de acord? Oh, categoric E, stai! Unde pleci? Îmi datorezi 500 de monede de aur Și ce o să faci pentru asta? O să cânți la vioară? Papa! <gânt> pa! Are dreptate! Ce altceva aș putea să fac decât să cânt la vioară? Așa cum promisese piticul înger, zgârcitul începu să danseze pe muzica fermierului. Sopăia, și sărea și se să învârtea ca vântul. Fermierul continua să cânte la vioară. După un timp, zgârcitul alunecă și căzu într-un tufiș. Și totuși nu se putea opri din dans, deși țepii din tufiș îi rupeau hainele. Oh! ai milă de mine! Te rog, oprește-te! Am să-ți dau răsplata! Povtim, în mea. Sunt două punguțe roșii. ia -le! Am luat doar ce-mi orai. Ar fi trebuit să-mi dai răsplata de îndată. La revedere! Zgârcitul a încercat să-și ia hainele, dar cum ar fi putut? Curând, vestea s-a dus în întreg ținutul. Zgârcitul nu mai era un zgârcit oarecare. Era zgârcitul din tufiș. Hmm, am să-i arăt eu lui. Cine se crede în el? A doua zi, zgârcitul s-a dus supărat la tribunal. Hmm, înțeleg. Deci un bărbat cu un arc și o vioară ți-a furat... Um, ...laurul? Da, domnul, laur! Cum să-ți fure cineva laurul? Mi-a furat aurul, domnule, Cinci aur. 500 de monede de aur. Ah, aur! Știam eu că e ceva ciudat cu plângerea asta, Harvey? Tot ce trebuie să faci e să scrii o plângere, cât de greu poate fi. <coughs> Deci, un tânăr cu un arc și o vioară ți-a furat 500 de monede de aur. Aduceți tânărul cu arc și cu vioară! Cu mari dificultăți, tânărul cu arc și cu vioară a fost adus în sfârșit în fața judecătorului. Ai fost acuzat că ai furat 500 de monede de aur de la acest bărbat. Ai ceva de spus în apărarea ta? Da, domnule judecător, eu n-am furat nimic de la nimeni. Bărbatul ăsta mi le-a dat. Ca răsplată pentru că i-am dat jos floarea de pe cea mai înaltă creangă din copac. Minte! Eu nu i-am dat nicio răsplată! Păi, tinere, e cam greu de crezut 500 de monede de aur doar ca să-i aduci o floare? Dar vă spun adevărul! Nu! Mi le-a furat și apoi m am pins în tufiș! Minte! Ba, nu mint! Ba, da, minte! Bine e destul! Ascultă! Um, omul cu arcul, tu ești acuzatul. Zgârcitul e în tufi... Uh, adică, acest domn aici de față are un caz solid! Așadar, îl pedepsesc pe omul cu arcul și vioara la 5 ani de închisoare. De asemenea, îi vei înapoia cele 500 de monede de aur zgârcii, adică domnului aici de față. <fâm vecesc> <fills> Înțeleg, domnule judecător. Vreți să faceți, totuși, ceva pentru mine? Aș vrea să cânt la vioara mea pentru ultima dată. Nu, domnule judecător! Vă rog să nu permiteți asta! Vă rog, nu! Oh, uh, dar e o dorință nevinovată! Nu, nu e! Și cum să ceară să cânte la vioară într-o sală de tribunal? Și... Asta nu poate fi ultima lui dorință! Se duce la închisoare doar pentru 5 ani! Nu pe vecie! Da, înțeleg! Are logică ce spui dumneata, dar nu știu de ce, nu-l pot refuza Mă simt obligat să îndeplinesc ceea ce mi-a cerut Fermierul zâmbi, că știa că judecătorul nu poate spune nu Aș vrea ca toți să-mi îndeplinească ceea ce le cer Fii mm, Firar! Unde sunt paznici? Vă rog, vă rog, țineți-vă de mine! Dar era prea târziu de îndată ce fermierul a început să cânte, toată lumea din sala a început să danseze Nimeni nu se putea opune, nici zgârcitul, nici paznicii, până și judecătorul dansa oh, oh, oh. Dar ce se întâmplă? Dansăm cu toții, domnule? Oh, mai taci, Harvey Fermierul s-a oprit exact în fața zgârcitului și nu a mai cântat Spune-le tuturor adevărul, altfel am să te fac să dansezi tot restul vieții hă, hă, uu, Paza, arestați-l înainte să cânte din nou la vioară Dar fermierul a fost mai rapid decât paznicii hă, hă, hă, Termină! Te rog, oprește-te! Recunosc! Recunosc! Nu l-ai furat! Ți-am dat cele 500 de monede de aur ca răsplată pentru că mi-ai adus floarea! De pe cea mai înaltă creangă din copac! E adevărat? Da, e adevărat! Păi atunci s-a rezolvat! Bărbatul cu vioara e nevinovat! Zgârcitul a pierdut timpul curții mințind! Trebuie să plătească 500 de monede de aur către omul cu arcul și vioara. În plus... Trebuie să-și dea toată averea oamenilor din oraș. Asta te va învăța să prețuiești cinstea, nu bogăția. Caz închis! Fermierul a fost eliberat. A primit banii pe care îi merita. Dar el era un om muncitor și hotărât. Și-a cumpărat o bucată de pământ și a continuat să muncească. Nimeni n-a fost surprins să afle că zgârcitul datora mulți bani altora. După ce și-a dat toată averea, zgârcitul din tufiș n-a mai avut niciun ban. A fost nevoit să lucreze și să-și câștige existența pentru tot restul vieții. Sfârșit!